Nem. Missza fogom magam. Zokon bennénk? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában. van nem. Nem. Kejfel Elég. Ijala járossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Ma a 2020. június 18-a csütörtök van. Fél nyolc után Niedermüller Péterrel... Nyolc óra után Györgyevics veredekkel, fél kilenc előtt, hosszú idő után Tamás Gáspár Miklóssal fogok beszélgetni. Amennyiben önök szeretnének a műsor folyamán megszólalni, mert úgy gondolják, hogy van miért, erre nagyjából 39 után kerülhet sor, nem tovább, mint 9 óra 30 percig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez az utolsó, de mindenféleképpen kísérleti, akkor legközelebb holnap. 2020. június 19-én találkozunk pénteken. A maival együtt még 12 műsor van ebben a fél évben, hozzátéve, hogy némileg áthúzódik ez a fél év a júliusra. Július 3-án pénteken lesz az utolsó Kejfej Mindig a belső hangomra hallgatok, de nem mindig a belső hangom szól. Az elkövetkezendő közel húsz percben a belső hangomat fogják hallani és a hozzávaló zenét. Akinek a szövegem ellen van kifogásuk, megszólhatnak engem a műsoromban vagy azon kívül, akiknek a zenei választásom nem tetszik, megszólhatnak a műsoromon belül és azon kívül. Elérhetőségem 061-877-0877, de kizárólag ma 34-9 után. E-mail címem, ahol elérhetnek, dörö, úgyis mint doktor kis d kis r,.fialajanos gmail.com. A tiltakozásomnak, a felháborodásomnak, a mélységes hányingeremnek Az emberi méltóság sárba tiprásának szeretnék az első húsz percben hangot adni, akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem. Engem Magyarországra hozott a gólya, és itt Magyarországon, amikor megszülettem 1957. március 9-én, akkor két olyan szülőt adott nekem, a gólya, az Isten, a sors, megfelelő rész aláhuzandó, Dr. Fiala Ervin és Dr. Fiala Ervinnél született Benedek Edit személyében, akik zsidó származásúak voltak. Mind a ketten zsidók voltak, felmenőik is zsidók voltak. Én egy Magyarországon született zsidó ember vagyok. Raus, ihr Schweine! Arschkolonne! Arschkolonne! Vorwärts! Arsch! Vorwärts! Ma 2020. június 18. a csütörtök van, a pontos idő 4-8 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők és Fiala János műsora. 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott egy műsor, amely naponta tesz bátortalan kísérletet arra, hogy elválassza a fontos a fontos talantól. Hosszú sorba illeszthető az a mém, amelyet tegnap a budapesti Fidesz mindáj, mindnyájunk elé tárt. Képek sorozata vezetett ide, amelyek akár filmé is összeállhatnak. Kiragadva ezeket a képeket, kontextusoktól megszabadítva, a magyar történelemtől eltekintve ezek a képek értelmezhetetlenek. A mussten auf dem Appellplatz fogok. Szálasi Ferenchez Ferenc hasonlított a budapesti Fidesz Facebook oldalának amikor rákérdeztünk, leszették és elnézést kértek. Szili László, 444.hu, 13 óra 40 perckor. Ő az első ember, aki ezt szóvá tette. A Fidesz budapest Facebook oldalon, ami leginkább Lánk Zsolt Budapesti Fidesz politikai üzeneteivel és szerepléseinek dokumentálásával van tele, egy olyan jelent jelentnek szerdán, ami háborús bűnösként kivégzett Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezetővel azonosította Karácsony Gergely főpolgármestert, méghozzá a kerékpáros sávok miatt. A kép annak a híres történelmi fonogónak a manipulált változata, amin Szálasi Ferenc látható, amikor elfogása és bebörtönzése után levitték a Dunapartra a felrobbantott Lánchit közelében, hogy a kivégzés előtt arról a rakpartról nézze meg, mi történt Budapesttel, ahonnan a nyilasok zsidókat lőttek a Dunába. Szálasi helyére montírozott karácsony azt mondja, hogy kellene ide egy biciklisáv felkiáltójal. Miután csetem megkerestem az oldal adminját, így sziri László, rákérdezve, hogy ez tényleg a fővárosi Fidesz oldala-e, illetve hogy mit szólnak ahhoz a radnóti Zoltán Rabi által megfogalmazott kritikához, amit szerint a grafika kegyelet sértő, a holokausz relativizáló lenne, a következő választ kaptam, magyarul tévedtem, nem Sziri László tette ezt először szóvá, hanem Radnóti Zoltán előtte volt, és ki tudja, még ki mindenki volt előtte a sorban, de talán ennyi tévedés belefér, ha tévedtem volna, elnézést kérek mindazoktól, akiket megsértettem. A válasz így szólt. A mémet úgy kaptuk, sajnos az oldalszerkesztője nem észlelte a téves tartalmat. Önnek köszönjük az észrevételt a képet, pedig azonnal cseréltük. Természetesen nem állt szándékunkban senki sem megsérteni. Technikailag egyébként nem lecserélték a képet, hanem törölték a posztot és kitettek egy új bejegyzést a korábbival azonos szöveggel és képpel. Én itt most a Karácsony Gergelyel alkotott képet mutatnám és nem a szálasít. Arra kérem az operatőt, hogy tudja mutassa meg. Köszönöm szépen. Karácsony Gergely is reagált a képre és a szövegre. Részlet Karácsony Gergely Facebook posztjáról, ból Nem volt kétségem soha, hogy a Fidesz politikai ellenfeleként aljas és hazug támadások sora vár rám főpolgármesterjelőként, de folga, főpolgármesterként végkép. Hadrendbe is állították a megmondó emberek sorát, meg persze a médiát. Ez ilyen ebben az országban együtt jár a közszerepléssel. Tudják, mit felolvasom az egészet? Rendszerint ezek szóra sem érdemesek. Eszterházi Péter örökbecsi szavai adnak iránymutatást bizonyos szint fölött, nem süllyedünk bizonyos szint alá. Ma az történt, nevezetesen tehát tegnap, hogy nem is a vakály média, hanem a budapesti Fidesz maga azt tartotta helyesnek, hogy Szálasi Ferenc nyilas vezér feje helyére retusálja az én arcomat háttérben a felrobbantott Lánchíd, előtt a Duna, ami Szálasi és nyilas pribékiai miatt zsidó magyarok ezreinek lett sírhelye. Ezt nem tudom, nem is akarom szokásos várándítással letudni. A budapesti Fidesz szerint lehet a háborús pusztítással a nyilas terrorral viccelődni. Szerintem nem lehet. A budapesti Fidesz szerint belefér, ha emberek ezreinek meggyilkolását, emberek millióinak szenvedését szimbolizáló fotót használják a politikai ellenfeleket lejáratni akaró kommunikációban. Szerintem ez megengedhetetlen, így Karácsony Gergely főpolgármester. Nem maga miatt, hanem ennek az országnak, ennek a városnak a múltja jelene és a jövője miatt is. Ez nem politika, ez nem vita, ez aljas és ostoba, az a bizonyos szottyos gyűlölt, aminek nincs helye Budapesten, nincs helye az országban, nincs helye semmiféle politikai vitában. Én így gondolom. És legyen világos. Ez a tiltakozás akkor is megszületett volna, felháborodásom akkor is jogos lenne, ha bárki más, bármely politikai, közéleti szereplőt élt volna ilyen aljas insinuáció. Eddig Karácsony Gergely szövege, aki ugyanakkor sajnos továbbment, és... Hát némileg ellentmondott annak, amit Eszterházi Péter javasolt annak idején neki, mert hogy zárójelben az alábbi szöveget is közzétette, mint egy lealacsonyítva mindazt, amit korábban megírt. Az egészhez képest mellékszár, de igaz, a háttérben látható felrobbantott láncidat a teljes pusztulásból két év alatt építették újjá 1947 és 49 között. A Fidesznek kilenc év sem volt elég a híd felújítására, ezért fogjuk mi felújítani. Őszintén sajnálom, hogy Karácsony Gergelynek vagy tanácsadóinak ez a három sor eszébe jutott, mert hogy ez a három sor semmilyen módon nem passzol a fenti szöveghez, amelyben tiltakozását fejezik ki. Őszintén sajnálom az összes apropóért. Fidesz-Budapest Visszautasítjuk Karácsony gergei rágalmait, és kikérjük magunknak minden aljas csúszatását. Egy internetünk terjedő mémet vettünk át, amelyen az látható, hogy a Láncid romjainál Karácsony Gergely még mindig azon elmélkedik, hol lehetne biciklisávot kialakítani. Szerkesztünk nem vette észre a szállasi Ferencet ábrázoló fényképpel való egyezést, nem vette észre. De egy normális ember nem is szállasi képpel ébred reggelente. Hogy micsoda? Hogy mi van? Hogy most az alapján mentjük fel a képszerkesztőt, hogy ő reggelente nem Szállasi Ferenc fényképével ébred? Hogy esetleg egy fiatal emberről van szó, aki Szállasi Ferencet nem tudja beazonosítani? Hát akkor legyen ott egy idősebb ember, aki be tudja azonosítani. Kedves Lángzsolt és kedves Fidesz. Szerkesztünk nem vette észre a Szállasi Ferencet ábrázoló fényképpel való egyezést, de egy normális ember micsoda nem is szálasi képen ébred reggelente, felkiáltója. A tartalmat azonnal töröltük, amint jelezték felink a tévedést, Karácsony Gergely az újabb műbalhéval csak azt akar, csak el akarja kerülni, terelni, magyarul nem elnézést kérnek, Szili László téved. A tartalmat azonnal töröltük, Amint jelezték felénk a tévedést, Karácsony Gergely az újabb művalhéval csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy 8 hónapja nem történt előrelépés a lánc Híd felújításával kapcsolatban, kizárólag pártpolitikai csatározással foglalkozik, a felelősséget pedig folyamatosan másra hárítja. Ha pedig nincsenek érvei a tehetetlenségére, akkor le nyilasozza az ellenfeleit. Régi, bevált, bolsevista módszer legalább az kiderül, hogy a sok 10 millió forint készpénzen alkalmazott városházi propagandisták végzik a dolog. Dolgokat. Szégyen és gyalázat. Szégyen és gyalázat a fénykép, szégyen és gyalázat az alapközé tett szöveg. Szégyen és gyalázat mindannyiunkra nézve. Így gondolkodik Pápai Gábor, a népszava karikatúristája is, akit ezután természetesen felhívtam, és megkérdeztem, hogy továbbra sem gondolja azt, hogy miután lesrefutott, mert hogy hozzászólt ahhoz, amit a budapesti Fidesz közzétett, hogy itt a hely a Kejfejancsiban, péntekig adtam neki gondolkodásidőt, de őszintén remélem, hogy nem tér ki Pápai Gábor, akinek gújrajzai karikatúrái az elmúlt időben alappal, alap nélkül felelő rész aláhúzandó megszólták, Mások számára megszólásra kerültek, az alábbiakat írja. Kedves Fidesz-Budapest! Túl azon, hogy az összes történelemkönyvben is szerepel ez a kép, és mivel eddig csak egyszer épp 1944-ben rombolták le a láncidat, ráadásul az eredeti képpel együtt osztottátok meg a karácsonyosat, nem lehetett nem észrevenni az eredetit a, a fotóstoppolt fölött. Ez a nem én a gatyán a gatyámba, szahartava a gatyámba típusú tagadás két éves kor felett eléggé retardált, jó, hogy leszettétek. Így pápai Gábor a népszava karikaturistája. az ismerőseim közé tartozik, a felhívtam telefonon, mint többeket másokat, egyebek között Tamás Gáspár Miklós, aki fél kilenc előtt lesz a Kejfej vendége hosszú idő után. És megpróbáltam arra rávenni, hogy közé tegyen egy szöveget itt ma, amelyben elnézés kér, de nincs utalás a Lánchíd aktualitására és Karácsony Gergely propagandistáira. Nem volt rá hajlandó. A beszélgetés további részleteit nem tárom önök elé, ez egy magán volt. Hoztam otthorú egy hondját. Itt szeretném elmondani önöknek, hogy a Kejfej nem csak most tiltakozott, tiltakozik. Tiltakozott akkor is, amikor Orbán Viktorról menekült politikája kapcsán 2015. szeptember 10-én a Magyar Narancs az alábbi címlappal jelent meg. Tiltakozom. Fel vagyok háborodva. Sem, az MI, sem a mazsihisz oldalán nem találtam semmilyen utalást erre. Egyedül a Magyar Szocialista Párt oldalán találtam Molnár Zsolt tollából egy tiltakozást, ha máshol is olvasható elnézést. Hozzátéve, nem az a fontos, hogy mások felháborodnak, az a fontos, hogy önök felháborodnak-e. Hol Orbán Viktor vagyok, akinek nincs az orra előtt Hitler bajusz, hol Karácsony Gergely vagyok, akit Szálasi Ferenccel azonosítanak. Én Önök előtt élem az életemet, itt is reggelizem, fogat is itt fogok mosni. Nemrégen a szüleim hagyatékában találtam egy sárga csillagot, arról is beszámoltam Önöknek. Itt és most tiltakozásom jeleképpen. A műsornak azon részeiben, amelyek nem szponzoráltak, sárga csillaggal fogok itt ülni a stúdióban. Nem tudom, hogy a sárga csillagot hova kellett rakni. Nem tudom, hogy a jobb vagy a baloldalra kellett rakni. Én arra szeretném kéne az operatőt, hogy nyisson képet, mert jelleg a kejfejancsit törli. Azt, ami a sárga csillagra. Így. wenn es dich gibt, wie kannst du zusehen, was hier mit uns Nem kértem tanácsot, se avattam abba be, hogy itt ma nyolc óra huszonkettő után sárga csillagban fogok ülni. Talpig sárga csillagban. Végül maga a Fidesz is megszólalt az alábbi szöveggel. Visszautasítjuk Karácsony Gergely rágalamait, és kikérjük magunknak minden aljas csúsztatását. A Fidesz-Budapesti Szervezetének közleménye, de a Fidesz.hu oldalon jelent meg. A Fidesz budapesti közösségi oldalán egy interneten terjedő mémet vettünk át, amelyen az látható, hogy a láncidromjainál karácsony gergei még mindig azon el elmélkedik, hol lehetne biciklisávot kialakítani. Szerkeztünk nem vette észre a Szálasi Ferencet ábrázoló fényképpel való egyezést, de egy normális ember nem is szálasi képen ébred reggelente. A, a tartalmat azonnal töröltük, amint jelezték felink a tévedést. Ezzel szemben a baloldali sajtó soha egy lépés sem tett, amikor például a miniszterelnököt hitlerként ábrázolták egy címlapon. Nem most tiltakoztam először. Nem véletlen, hogy ez a címlap megvan nálam otthon sok más címlappal együtt. Tiltakozom, amikor a miniszterelnököt Hitlerként ábrázolták egy címlapon. Tiltakozom. Függetlenül attól, hogy az ember a tiltakozását nem attól teszi függővé, Hölgyeim és Uraim, hogy előtte bárki másikben tiltakozott-e vagy sem. Az ember jó érzése nem egy sorba áll be, hol vannak előtte és vannak utána. Az ember felháborodása természetesen kontextualizált szövegkörnyezetéből ki nem ragadható, de magának az eseménynek szól, és nem hozza az ember összefüggésbe azzal, hogy előtte vagy utána más ember hasonló vagy egészen más történeten hogy háborodott vagy hogyan nem háborodott fel, megfelelő rész aláhuzandó. Karácsony Gergely az újabb művalhéval csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy 8 hónapja nem történt előrelépés a láncid felújításával kapcsolatban, Kizárólag pártpolitikai csatározással foglalkozik, a felelősséget pedig folyamatosan másra hárítja. Ha pedig nincsenek érvei a tehetetlenségére, akkor lenyilasozza az ellenfeleit régi, bevált bolsevista módszer. Legalább az kiderül, hogy a sok tízmillió forint közpénzre alkalmazott városházi propagandisták végzik a dolgokat. Rövidesen felhívom Niedermüller, Pétert, majd Györgyev Benedeket. A műsort a Tamás Gáspár Miklóssal készült interjúval zárom. Ma 2020. június 18-a csütörtök van, egy perccel múlott reggel fél nyolc. Ez a Kejfejáncsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egy korhatáros műsor. Egy reményeim szerint jó Üzlési műsor, amely elválasztja a fontos a fontos talantól. Még egyszer elnézést mindazoktól, akik most azon vannak felháborodva, hogy mi a szöveg, vagy mi a zene, vagy azon, hogy rossz oldalon hordom a sárga csillagot.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 amikor vége van a Tamás Gáspár Miklóssal folytatott beszélgetésnek, akkor folytatok ilyen beszélgetést. termékmegjelentést hallanak. Jó reggelt kívánok, lát! Néder Péter Péter város polgármestere van vonalban. Itt én van? Jó reggelt kívánok! kívánok. Jó reggelt! Az első 20 percet azzal a bizonyos fényképpel töltöttem, és tiltakozásom jeleképpen beleértve, hogy különböző szüvegeket mondtam, a nemrég a szülői hagyatékomban feltalált sárga csillagot, mert ugye a szüleim zsidók voltak, én is az vagyok, feltettem. Természetesen a mi kettünk beszélgetésére nem vettem le, de felvettem a zakómat, nem szeretném, hogyha az városi Önkormányzatot azzal szólnák meg, hogy támogatott tartalomban, olyan politikai mondandót tartalmaz a műsorvezető részéről, amely kifogásolható. Ezt az akút legközelebb a Tamás Gáspárra, a Tamás Gáspár Miklósával folytatott beszélgetés idején fogom levenni. Most pedig szeretném felolvasni azt, amit ön közzétett a. Facebook posztban, de miután mi tegnap beszélgettünk és összetegeződtünk eléggé elnemítélhető módon, a beszélgetés további részében tegeződni fogunk. Persze maga a kép is rémisztő, írja Niedermüller Péter elborzasztó, gyomorforgató. Megmutattam a képet, és miután nekem otthon megvan az Orbán Viktort Hitlerként ábrázoló magyar narancs címlap, azt is megmutattam, és aznak kapcsán is felháborodásonat fejeztem ki, független attól, hogy nagyon furcsa ez az emberi viselkedés, aki egy bizonyos dolog kapcsán, aminek kapcsán fel kell háborodni, azt kéri számon a közektől, hogy az egyébként más története miért nem háborodat fel, hiszen a felháborodás az nem olyan, ami egyébként etekintetben kéne, hogy működjön, ez egy belső hang, amelyet természetesen különböző dolgok hívnak elő, de hogyha annak a belső hangnak arra kell hallgatnia, hogy egyébként korábban koráb a más fontos embert, ha megszóltak, ha lenyilasozták, ha bármit tettek vele, akkor egyébként az a közeg, amely egyébként most éppen őt szólja meg, hogyan reagált, hát akkor ez egy nagyon furcsa világ, de hát ez egy nagyon furcsa világ. Persze maga a kép is rémisztő, Ilya Niedermüller Péter, elborzasztó, gyomorforgató, de magánál a képnél is ijesztőbb az a szemlélet, amely a politikai ellenfelet fasiszta tömeggyilkosokkal igyekszik összemosni, és még ennél is elrémisztőbb az az ostoba, primitív és gyáva magyarázkodás, a felelősség elutasítása, a bolsevikozás, a bocsánatkérés hiánya. De ha valakinek kétsége volt, most újabb bizonyságát kaphatta, igen, ilyen a kormánypárt, ilyen a Fidesz, ilyenek azok az emberek, akiknek sem intellektuális erejük, sem morális bátorságú, Nincs, hogy egy ilyen esetben emberhez méltóan viselkedjenek, szólaljanak meg. Igaz, ők, zárója számos más eset mellett zárva, azt is szónékül hagyják, hogy egyik emblematikus alakjuk a Kib-négereket emlegesen zárva, illetve Kib-négereket ott apostrof emlegesen. Gátlástalan gaz akárhodnan akárhonnan is nézem. Ezt én így gondolom, igen. Gondolom, Ön is elkövette de... azt a hibát egyébként, hogy nem kellett volna a Bajer Zsolt féle történetet ide rakni, a Karácsony Gergely féle történet önmagában elég, nem kell ahhoz még egy, de ez az én véleményem. Én nyilván elkövetek számos hibát, különösen akkor, amikor így első felháborodásomban írok valamit, én ezt sosem tagadtam, én egyszerűen ilyen a karakter, nem tudok mit tenni. Ugyanakkor azt a bizonyos végeres példát azért tettem oda, mert itt nem egyedi kisiklásról van szó, azt szerettem volna érzékeltetni, hogy itt van egy trend, vagy hogy szokták nevezni egy irány, aminek az egyik képség kívül az utóbbi időben leggusztustalanabb és legaljasabb megnyilvánulása ez a fénykép, vagy ez a fényképmontírozás a főpolgármesterről. A, bocsánat, a bocsánatkérés hiánya az jeleze bármit önmagában a fénykép levétele és az a szöveg amely a biciklisávokkal kapcsolatos, vajon hova rak bennünket mindannyiunkat? Azt szeretném mondani, hogy először is én, engem nem tud senki meggyőzni arról, hogy ez egy véletlen dolog, hogy nem vettük észre, hogy ez milyen kép, hogy nem voltunk tudatában. Annak... Ebben én meg, ezt... megengedő vagyok, de tudomásul veszem önel veled beszélgetek is, nem magammal. Nem. Nézd, nincs olyan. Ezt a képet ezt nem sodorja oda valakinek a íróasztalára a szél. Ez nem egy olyan kép, ami, jaj, hát most valamelyik újságban véletlenül meglátta, milyen jó pofa ötlet. Nem, ez teljesen nyilvánvalóan, e, tudatosan lett kikeresve ez a kép, és én ezt gyalázatnak tartom. A, az, hogy egy idő után pedig levették, e, majd elkezdték bolsevikozni, és elkezdték a láncokat emlegetni, ez még talán rosszabban már, mint maga a kép volt, mert itt nem bolsevikozni kellett volna, nem azt kellett volna emlegetni, hogy a lánc itt, meg a biciklis hanem azt kellett volna mondani, hogy a főpolgármester úr sajnáljuk, szégyeljük, elnézést kérjük. Három szót kellett volna írni, és ebből az egész történetből nem lenne semmi, de pont ez a három mondat nem hangzott el, vagy az három szó nem hangzott el, hanem helyette még én azt hangzott el, hogy karácsony gergelyi cirkuszol, mert el akarja kerülni, a, terelni a figyelmet a váncidról. Tehát ez a politikai cinizmusnak, az aljasságnak egy olyan szintje, amit azt gondolom, hogy én nem nagyon tudok már tovább kommentálni. Tartok tőle, hogy más rád és tévé műsorokban meg annyi példával fognak előjönni a műsor készítői. én nem tartozom közéjük, tehát nem fogok az elmúlt idők példáival előjönni, ahol egyébként ez a bocsánatkérés elmaradt, mert egész egyszerűen az a téma jelentőségéből vesz el. Viszont azt kérdezem gyerekkoromra utalva, amikor volt egy olyan kérdés, hogy játékban volt, vagy anélkül már nem emlékszem rá, azt kérdezem tőled, mit érdemel az a, az a bűnös Akinek záloga a kezünkben van. Nem tudom, hogy mit érdemel ez a bűnös. Én csak azon vagyok elképedve. Bűnös? Én azon vagyok elképedve, hogy ugye én egy olyan kerületet képviselek, vezetek, ha szabad így fogalmazom, aminek különösen súlyos történelmi múltja van, gondoljunk a Klausal-térre, a gettóra, az itt élő zsidó népességre. Én nyilvánvalóan, hogy az ilyen típusú megnyilvánulásokra, akár a kerületem nevébe is, sokkal, de sokkal érzékenyebb vagyok, mint azokra, akiket ezt talán kevésbé érit. De még egyszer mondom, azt magyarázza el nekem valaki, hogyan lehet, akármilyen politikai feszültség van két párt, két tábor között, hogyan lehet egy ilyen módon elkezdeni eh, politikailag érvelni, vagy nem is tudom, hogy ez politikai érvelése. És most erre lehet azt mondani, hogy a másik oldal is csinál ilyeneket. Én a másik oldalt is mélységeset elítélem azért, ha ilyen típusú dolgokat csinál. Nem lehet. Múltkor egyszer beszéltünk po talán pont veled, hogy ez a politikai kultúra mindegy, hogy melyik oldalról jön. Ez ezt az országot, ezt a társadalmat hosszú-hosszú évtizedekre teljes mértékben tönkre fogja tenni. Maradjunk a biciklinél, ha már biciklisev, és a beszélgetésünk hátralévő részében legyen erről szó, All right. Segítünk a jó állapotú bringával, a Közlekei minél többen döntenek úgy, hogy az autó helyett alternatív közlekedési eszköz választanak, annál élhetőbb lesz a város, ezért is örülünk annak, hogy egyre többen és többen használják az új utakat Az, hogy egyre több út van, még nem elég fontos, hogy az a bicikli, amit az ember használ, ne hagyjon cserbe, miközben egy forgalmas úton halad. Épp ezért június 27-én a fékrendszerekről, június 28-án a gumiválasztásról, gumijavitásról tartanak képzést a veselényi 17-ben. Részvételi mindenki annyit ad, adományként gondol a bevételből, adománybiciliket újítanak fel, és viszik el a rászorulóknak. Így van. Ugye én azt gondolom, hogy ha, ha komolyan vesszük azt, és én igyekszem komolyan venni, amit mondunk. Hogy itt másfajta közlekedési kultúrára, másfajta közlekedés szervezésre, másfajta szemléletre van szükség, akkor bizony sokszor olyan, akár egyesek által megmosolyogtató apróságokra is gondolni kell, mint arra, hogy az embereket, főleg a fiatalokat, esetenként gyerekeket, meg kell tanítani arra, hogy hogyan kell használni a biciklit, hogyan kell kerékpározni, hogy az balesetveszély, ne legyen balesetveszélyes. De hát nem lehet mindig csak nagy szavakat mondani, hogy ez kell meg az, hanem apró lépéseket kell tenni, mi ezeket komolyan vesszük, mi igyekszünk, a kitűnő kollégáim, munkatársaim, akik ezt tudják, hogyan kell csinálni. És igen, mi folyamatosan foglalkozunk azzal, nem csak azzal, hogy lezárunk utcákat, kerületrészeket, hanem azzal is, hogy az embereket megpróbáljuk, főleg a fiatalokat rávenni arra, hogy máshogy közlekedjene. Eddig, mert mindannyiunknak ez az érdeke. Június 15-én kora délután posztoltál egy írást a Facebook oldaladon. Egy fontos cikk arról, hogy miért nem csak a, nem csak a biciklisek nyernek az új biciklisávról, és megjel, megjelölsz egy írást, a kerékpársávokra nem a kerékpárosok miatt van szükség. Ez június 10-én később délután jelent meg az építész fórumon, és Molnár Berta építész urbanista a Magyar Kerékpáros Klub műszaki tanácsadója tette közzé, aki egyébként a cikre kíváncsi, az át tudja linkelni a posztod alapján, erre az írásra a gépét legyen az telefon, vagy legyen az számítógép. Az, hogy ebből a cikkből te hosszan idézelületök, hogy megjelölöd, ez azt jelenti, hogy alapvetően egyetértesz a tartalmával? Én alapvetően egyetértek azzal, eh, eh, amiről eh, azt gondolom, hogy az eddigieknél jóval többet kellene beszélni, ez is az egyik oka annak, hogy azt a bizonyos cikket eh, belinkeltem. Én azt gondolom, hogy tényleg muszáj komolyan beszélni arról, hogy ennek a városnak a közlekedését hogyan tudjuk megváltoztatni. Egészen nyilvánvaló, hogy a biciklizés vagy a kerékpár használata ennek az egyik lehetősége. Nyilván a tömegközlekedés javítása az a másik, nem gondolom, hogy csak ez, de az, hogy a kerékpározás az egy alapvető, hogy mondjam, közlekedési formává várjon, igen, abban mélyen hiszek, azért sokat kell tenni. És szeretném mondani, hogy ugye van legalább két olyan európai ország, vagy európai főváros, ami tökére vitte azt, hogy... A lehet, és Amsterdam? Pontosan ez a kettő például, de vannak második, Kopenhága és Amsterdam, ahol az egész város át tudott állni arra, hogy igen, ne az autóba üljük be, hanem a biciklire pattanjunk föl. És ezért különböző eszközöket kell igénybe venni az előbb említett oktatás, vagy felvilágosítás, ilyen cikkeknek a nyilvánvalóvá tétel, vagy, nyilván, vagy még nyilvánosabbá való tétele. Szóval ezer apró eszköz kell megfognunk ahhoz, hogy az emberek mi az autóba üljenek, vagy sétáljanak, vagy gyalog menjenek, vagy tömegközlekedéssel, vagy biciklivel. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor az egészből nem lesz semmi. Valójában akár szégyeljük, akár nem ennek az apropóját, a koronavírus járvány okozta, és mind az, ami a koronavírus járványjal együtt járt, hozzátéve az a szakmai kommunikáció, amit a kormányzat ezügyben folytatott, amely arra biztatott bennünket, hogy kerékpárra vagy autóba szálljon, kevésbé használjuk a tömegközlekedést, felszabadította a parkolást, hogy ez jól rosszul tett, erre még ki lehet érni később, és ezzel egy új fejezetet nyitott Magyarország életében egy nagyon szomorú apropó kapcsán, és erről egyébként a szerző meg is emlékezik, spontán változások a közlekedésben és a használatban veszélyek és lehetőségek, ez a római egyes pont. A kiárási korlátozás bevezetésével szinte azon, 90%-kal csökkent a közösségi közlekedés használata Budapesten, az autóforgalom pedig 40-50%-kal esett vissza. Majd később azt írja a szerző, a kerékpáros klubnál nem lepődtünk meg a kerékpár számlálókat figyelve, hogy a többi közlekedési móddal ellentétben a kerékpár forgalom nem csökkent, sőt időnként később hetekre jellemző számokra hozott. Később fontos urbanisztika és gazdasági kérdés, hogy jellegi válság hatására életképesek maradnak-e a belvárosi üzletek, éttermek, szolgáltatók, az itt dolgozóknak lesz-e állások. Majd később, de mi történik a belvárosi szolgáltatókkal, éttermekkel, ha a lakosság, a lakosság visszavált az autóra? Majd később az egészséges közteletek kérdése még sosem volt ennyire lényeges és a lakosság számára kézzelfogható. A lecsökkent gépjárműforgalom és az otthonról való és gyors elterjedése kisebb érdeksérelem mellett könnyebbítette, hogy a meglévő stratégiai célok mentén az élhető életképes város érdekében a leghatékonyabb eszközt alkalmazza a főváros a közterületek újraosztását. Ezzel Budapest nincs egyedül, Párizs, Milánó, Róma, Berlin, Brüsszel csak néhány városa sok közül, amik hasonló úton járnak, majd jön a Római Kettes Pont. De előtte azt kérdezem tőled, hogy vajon független attól, hogy mely fővárosokkal együtt, vagy után, vagy előtt valósítottuk meg ezeket, vagy valósították meg ezeket a biciklisávokat, ezeknek a kialakítása, ezeknek a gondozása, ezeknek az időben való fenntartása, az ezekkel kapcsolatos konzultáció, miközben erről már korábban volt szó kettünk között, ez vajon megfelelő módon történt-e? Nyilvánvaló, hogy mondjuk egy olyan országban, egy olyan városban, mint Kopenhága, ahol azért más tradíciói voltak a kerékpározásnak, ott ez más körülmények között zajlott le, mint mondjuk zajlik Budapesten. Ne felejtsük el, hogy Budapesten most kezdődik igazándiból ez a folyamat. Tehát nem lehet azt elvárni, hogy minden ugyanúgy működjön, mint egy országban, vagy egy városban, Amsterdamban, ahol évtizedek óta ez egy meghatározó téma. Tehát én azt gondolom, hogy az elején vagyunk egy Folyamatnak, annak a folyamatnak az összes bökkenőjével együtt. Plusz szeretném gyorsan hozzátenni, hogy az olyan intézkedések, az olyan kormányzati intézkedések, mint a parkolás ingyenesététele, az nem csak azért rossz, mert elveszi az önkormányzatoknak járó pénzt, hanem azért is rossz, mert az embereket arra biztatja, hogy mennyire inkább autóval, úgyis így ilyen parkolhatsz. Tehát szeretném mondani, hogy ez egy összetett dolog átalakítani, átformálni így a, a közlekedést. De ez hozzátartozik persze az is, amiért én személy szerint minden erőmmel harcolok, hogy például belső város átmenő forgalom mentesövezet legyen, és hogyha ilyen eredményeket el tudunk kérni más belvárosi keletekkel összefogva, akkor ebből logikusan fog következni, hogy az emberek egy idő után maguk is ráébrednek és rájönnek arra, hogy az, ahogy eddig közlekedtek, hogy automatikusan a harmadik emeletre is inkább autóval mentek föl, ez át fog alakulni, meg fog változni, és ettől az egész város normálisabb és élhetőbb lesz. Magyarul te azt feltételezed, hogy jelentős változás fog beállni Budapest életében az elkövetkezendő időszakban, e tekintetben? Mondjuk így inkább, hogy én ezen igyekszem dolgozni, ezen igyekszem segíteni azoknak a fővárosban is, a kerületemben is, más belvárosi kerületekben is, ebben igyekszem segíteni a szakembereknek. Én nyilván nem vagyok szakember, a közlekedés, tervezés az egy szakma, azt meg kell csinálni is a szó legszorosabb értelmében. Én nyilván abban tudok segíteni, hogy ezt politikailag támogatom, és igen, én azt gondolom, hogy alapvető szükséglet van arra is, hogy ezen a területen lényegi változások történjenek, más változásokra is szükség van, de erre is nagyon nagy szükség van. Rúmai 2. Budapesti kerékpáros barát beavatkozások, elhabarkodott vagy megkésett részletek. A Magyar Kerékpáros Klubnál aggódva figyeltük a közösségi közlekedéssel megtett utazások visszaesését, hiszen enélkül egy nagyvárosan tudja kielégíteni a lakosság közlekedési igényeit, ezért némi hezitálás után mert tud csak kimondani, marad otthon, de ha menned kell, inkább bringáz. Majd később. A fővárosnak januárban átadott javaslatcsomagú, mert ugye egy korábbi javaslatcsomagról már volt szó, de itt említik is, differenciálásával háromféle beavatkozást kértünk a legnagyobb sűrűséggel rendelkező területen. Azt mondja, számos budapesti kerékpársávról már rendelkezésre álltak tervek az elmúlt évekből, csak nem született döntés a megvalósításukról. Másodszor a bevárosi területek forgalomcsillapítás jelképzeléseibe illeszkedő utcákon kértük az átmenő autóforgalom korlátozását. Harmadszor tesztjel egyre javasoltuk a város kerépáros forgalmi főhálozatán hiányzó legfontosabb elemek kialakítását. Majd később... A Budapesti Mobilitási Terv 2019-ből előzménye 2014 Balázs Mór a 2014-es Balázsmór terve a következő tartalmazza. A Budapesti belső zóna differenciált fejlesztése a Hungária körúton belül a belső zónában meg kell teremteni az átmenő forgalom csökkentésének feltételeit, egyes kritikus szakaszokon akár teljes tiltással. A városközpontban nagyobb teret kapnak az élhető városra jellemző aktív közlekedési módok, közösségi közlekedés. Mit jelentenek ezek a célkitűzések a hétköznapi életre fordítva? És akkor feltesz különböző kérdéseket. A fenti célok elérésének érdekében egy eszköz, a biciklizés alkalmas a belváros gyereknevelésre, biztonságosak, egészséges a közterülete legink, és így tovább, és így tovább. Majd később. Mindig bebizonyosodott, hogy a korábban autóval közlekedő emberek alkalmazkodnak a forgalom elpárlok, ha csökken a rendelkezésre álló hely. Majd később mégis gyakori kifogás a forgalom szemben, hogy nincs bezárva az M0-as autó, túl kevés a híd Budapesten, nincs elég P parkoló, pedig láttuk, hogy működik nélkülük a város, hogy még több pénzt költenénk a forgalom számára, alternatívák biztosítására, miközben a kerékpározni vágyó emberek számára alapszolgáltatás sincs, versenyhátrányban vannak. Majd később a célok és eszközök között legyen összhang, és akkor elérjük a célokat. Majd Jön a záró harmadik pont. De előtte azt kérdezem tőled, hogy valójában tényleg a járvány okozta-e azt, hogy most ezek a bátor vagy bátortalan, okos vagy a lépések megtörténtek, amelyek struktúrális változást okoztak és okoznak jelenleg is a város életében? Én azt gondolom, hogy. Persze a járvány ebben játszott szerepet kellene letegadni, de ugyanakkor azt is mondom, hogy ha, ha emlékszel te még arra, hogy mik hangzottak el a kampányban, akár Karácsony Gergely kampányában, akár az enyiben akár Soproni másikban, vagy más ellenzéki polgármesterek kampányában, ott mindig azt mondtuk, hogy az egyik alapvető dolog, amit mindannyian meg akarunk csinálni közösen és az egyes kerületekben is, az a közlekedésnek az átalakítása. De nem csak egyszerű a közlekedés átalakítása, hanem az, ami ebben a cikkben, amit most idéztél, számos összefüggésben felbukkant, hogy ez egy rendszer. Tehát akkor, amikor a közlekedés megváltoztatásáról beszélünk, akkor beszélünk a légszennyezettség csökkentéséről, a közösségi tereknek a másfajta módon történő használatáról, a sétálóutcáknak a kialakításáról, beszélünk ennek az egész átváltozásnak a gazdasági következményeiről. Tehát ez, ahogy szokták mondani, ez most kicsit ilyen közhelyszerűen hangzik, de valóban úgy van, hogy ez egy összetett rendszer. És a kerékpározás és a közlekedés ennek a rendszernek a része. És igen, mi rendszer szerűen is egy másik város szeretnénk. Igen, mi rendszer szerűen is azt szeretnénk, hogy ez a város ez alatt az első öt év alatt megtegye azokat a nagyon fontos lépéseket, amelyeknek a nyomán tényleg egy európai nagyvárossá, egy európai világvárossá alakuljon át, és ez nyilván egy hosszabb folyamat, rengeteg érdekellentéttel, konfliktussal jár, de én teljesen biztos vagyok abban, hogy meg fogjuk tudni tenni azokat a lépéseket, amelyek ebben az öt évben, ebben a tekintetben is szükségesek. Még mielőtt a harmadik pontra térnék, de hagyjuk meg a harmadik pont utára. A harmadik pont nem csak pársával, amiről beszélni kellene. A nagykörüton felfestett kerékpársávok többet jelentenek a kerékpározóknak átadott vonzó közlekedési felületnél. A kerékpársáv nem csak azoknak szól, akik már kerékpároznak, arra való, hogy azok, akik eddig nem mertek kerékpározni, most kipróbálhassák is a már kerékpározókkal, se tartsa fel a dugó, biztonságosan érjék el a nagykörüti üzleteket, tudjanak munkába vagy iskolába járni. A kerékpársáv nagykörületen gyalogloknak készült, hogy ne kelljen osztozni a járdán azokkal a kerékpározókkal, akik nem elég bátrak az autók között tekerni. Majd később. A kerékpársár azoknak készült, akik túl a metró és átszállásért inkább 10 percená, kizzek ilyen felsorolások. A kerékpárságban nagykörút homlokzataiért készült, hogy kevesebb gépjármű szennyezze őket. Majd később a kerékpárságban nagykörüti üzleteknek és vendéglátóáknak készült, hogy könnyű és kisebbségű a nagykörúton tekerve gyakrabban megálljon. A nagykörút mentén kezdődjön a részvételi folyamat Budapesten belső területeinek használatáról a városban aktív civil szervezetek kezdeményezéseire, tapasztalatára, elkötelezettségére, az a közlekedés, kultúrszervezés, városi hekkek, területén jártas civilek, szakértők, egyetemisták segítségével, helyi lakók üzletek bevonásával készüljön el a nagykörű és a pesti belváros jövőképe. Kommunikáció szempontból egy nagykörű átadása. A szelít közlekedésnek igazi kül az állóvízbejelentés, aminek kapcsán párbeszéd indítható a városlakókkal arról, milyen körülmények között szeretnének élni, hogyan használják a közterületeinket, milyen hatása vannak a hétköznapi döntéseink, például a közlekedés vagy vásárlás a közvetlen környezetünkre és ezáltal az életünkre nevezetközi példákat idéz, de ezt most kihagyom. A kerékpáros klubnál úgy mondjuk, ahol jó bringázni, ott jó élni, mindenre nem válasz a kerékpározás, csupán egy eszköz az élhető város érdekében. Maga a megfogalmazás nem a cikk után történt, de az elmúlt időben e tekintetben is két részre sikerült osztani a várost, ugye alapvetően biciklistákra és autósokra, a gyalogosok most ebből teljesen kimaradtak, és a városvezetés, a korábbi városvezetés és a mostani városvezetésnek nem a fővárosi önkormányzat részéről egyfajtában elhangzottak azok az intenciók, hogy azért ez ne váljon autós rasszizmussá. Magyarul a kerékpársávok egy baloldali liberális városvezetésnek vált a szimbólumává, és miközben az autósok nem váltak jobboldali konzervatívokká, volna igény a közlekedők ilyen fajta felosztására. Mindenkültől szeretném mondani, hogy a kerékpárság nem a baloldali liberálisoknak a veszőparipája, hanem azoknak az embereknek, akik egy fenntartható normális városban szeretnének élni. És ez teljesen természetesen nem az autósok ellen irányul. Bizonyára neked is van autót, nekem is van autóm, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mikor, milyen célokra használod ezt az autót. És feltétlenül szükséges-e a három sarokkal arról ébvő is autóval elmenni. Szóval azt kellene megérteni, hogy én persze most értem, hogy vannak ilyen is. Én magam is látok a körúton számos alkalommal mérgelődő autósokat, mert összetolódik a forgalom egy-egy lámpánál, de muszáj megérteni, hogy ez egy átmeneti állapot, és muszáj olyan közös megoldásokat találni, aminek a mentén mindenki elfér ebbe a városba. De van ennek a cikknek, amit az előbb említetti egy másik nagyon fontos része, amiről szeretnék egy mondatot mondani. Meredetesen az, hogy valóban úgy van, hogy amikor az ember biciklivel közlekedik, vagy gyalogosan közlekedik, akkor egészen mást vesz észre a városból. az ember a nagykörúton végigmegy az autójával, akkor semmit nem lát belőle, csak a többi sok ezer autót, nem veszi észre az üzleteket, nem veszi észre a házakat, semmit nem veszi észre. Az, hogy az ember bicikbidel jár, az, hogy az ember gyalogjál, azt a szabad azt mondanom, lelassítja, a szó legjobb értelmében lelassítja a várost, a városi közlekedést, és ez egy nagyon fontos szempont, mert ezáltal is élhetőbbé fog válni ez a város, és higgyük el, vagy hiddjétek el, vagy hidd el, hogy ez a legfontosabb szempont, hogy ez a város fenntartható és élhető legyen, mert ebben a pillanatban, Hát nagyon visszafogottam fogalmazva, és azt mondom, hogy az élhetőségével jelentős problémák vannak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Elköszönök Nider Müller Pétertől, aki város polgármestere, és egyben elmondom, hogy önök termékmegjelentést hallottak. Négy és fél perc zene lesz, de ez nem azért szól, hogy önök telefonáljanak. Erre majd a Tamás Gáspár Miklósal folytatott beszélgetés után lesz mód, Előbb még György Javics Benedeket is meg fogják hallgatni, illetve megnézhetik, vagy megnézhetnek engem. und man geht auf der roht mit pink maschke und in hoje ja. und mit jeder ja. kaloroh oh, oh, mit pink maschke und, hú, ja. und mit hoje hoje mask oh uh, man hold yeah Jó lehet Önök termékmegjelentést fognak hallani, és a termékmegjelentésen belül pedig egy beszélgetés György ben Benedekkel, a Városi Egyesziati vezetőjével azt kérdezem tőled legalébb, hogy a szolgálati közlemény az fennáll-e még, mert hogy 15-én azaz két-három napja az alábbi szöveg szerepelt a Facebook oldalon, kedves látogatók, a mai napon egyelőre nem nyit ki a nagy tér a tegnapi viharkárok, és itt felsorol, vagy mi minden miatt, és hát ha vihar nincs is minden nap, de minden nap özönvízszerű eső van, mi a helyzet ezzel az objektummal? Nyitva van tehát a szolgálati közlemény, az hétfőre vonatkozott akkor megtisztítottuk a teret. elvégezték a kollégák azokat a szükséges fertőtlenítéseket és részeknek az elzárását, ami ahhoz szükséges, hogy ki tudott nyitni a nagyjátszótér, hogy már tegnap is nyitva volt. Azt kérdezem tőled, hogy hogyan fogadtad azt a polémiát, vagy nem tudom minek nevezzem, ami az alkotmány utcai fa kidőlését követte, ahol valójában ismét és újból előjött a mi világunknak, tehát mindannyiunk világának a fákhoz való viszonyulása, amelyben a favédők azok baloldaliak, a Fakivágók azok kormánypártiak, de most ennél struktúráltabbá vált a kép, hiszen úgy tűnik, hogy a favédők azok olyan erőteljes nyomást tudtak gyakorolni a korábbi városvezetésre, hogy az bizonyos fák ápolását, kivágását politikai okokból elmulasztotta, és innentől kezdve a kép számomra teljesen zavaros, követhetetlen és egyáltalán. Nagyon fontos kérdés szerintem, és örülök neki, hogy beszélünk róla, mert a modernkori fa történelem és fa ellenzés és fa támogatás és kivágás genezise az tulajdonképpen csak a ligetben történt, vagy legalábbis a nagy közönség itt találkozott először ezzel 2016. március 17-én, amikor ugye a Hum Expo pavilonok, romépületek területén a főkert éppen jogerős fakivágási engedélyek birtokában Ugye elkezdte kivágni azokat a fákat, amelyek a magyar zeneháza munkálatainak előkészítéséhez szükségesek, Ugye, akik nem emlékeznek a történetre. Itt is fontos elmondani, hogy nem évszázados platánok kivágásáról van szó a liget legértékesek területein, hanem jellemzően invazív fa, fafajokról, magoncokról és egyéb ö, növényekről, amelyek egy, eh, ahogy a természet visszahódította a rom épületek közötti területeket, itt nőttek. és Ez volt az a pont, ahol, ahol egy teljesen szimbolikus térbe kerültek a fák, és az elmúlt négy évben gyakorlatilag politikai tényezővé váltak, vagy nem, hogy fontosabbá sokszor, mint azok a polgárok, akik, akik szavaznak, és hogyha valaki, akkor én aztán tényleg testközelből élem meg, hogy milyen az, amikor az ember néha megpróbálja visszarengatni ezt a kérdést a, a józan észtalajára, és meg kell, hogy mondjam, hogy az egész cikk és az egész polémia, ami ennek kapcsán fölmerült, az túl azon, hogy elgondolkodott, elgondolkodtatott azért mélységesen meg is döbbentett, hiszen azért és azt hiszem, hogy nem félek kimondani azt a történetet, hogy Budapest főtájépítésze, aki most az elsők között szörnyűködik az eseményeken, talán az túlzása azt mondom, hogy egy szemében felelős azért, hogy a helyzet ilyenné vált, és itt nem az alkotásúti fákra gondolok, hanem alkotmány. Ő, a, nem az, alko, ne, nem az alkotásút, alkotmány alkotmányúti fára gondolok, bocsánat, uh, hanem, hanem a az egész fa kérdésre, hiszen ő egyfajta tájépítészként, egyfajta szellemi holdudvaraként, a magukat ligetvédőknek nevező támogatóként, ha valaki követi, követte az ő különböző fórumaikat, írásaikat, akkor megkérdőjelezhetetlen orákulumként hivatkoztak mindig a fő tájépítészre. Gyakorlatilag ő volt az, aki ezt az ügyet ügyesen és jól meglovagolva egészen politikai pozícióba is tudta ugratni a saját lovát ennek kapcsán, úgyhogy ez egy nagyon farizeus magatartás nekem, amit most ennek kapcsán bemutat, hiszen az, hogy az elmúlt években a ligetben például a főkert nem tudott szakmai munkát végezni, és most felejtsük el azt, hogy épületek területén faátültetések vagy kivágások kérdését, hanem egyszerűen a Liget faállománya, ami egy elavult faállomány, aminek a felmérését a Városliget ZRT megtette, erről részletes fakatasztert készítettük. Hasonlóan egyébként a Margit-sziget faállományához, ami szintén egy elavult faállomány, szerintem itt a műsorban is többször beszéltünk arról, hogy ez egy egészen szürreális helyzet, hogy én egy vihar kapcsán személy szerint, mint akinek ebben felelőssége van, nekem retteg nem kell, mert tudom, hogy nincs jó állapotban a liget, nincsenek jó állapotban a ligeti fák, tudom, hogy jó pár e, értékes, e, vagy értékesnek látszó fát kellene megmetszeni, illetve kivágni, és most az utóbbi időben szerencsére azért ebben egyre több e, feladatot el tudunk végezni, de gyakorlatilag éveken keresztül, ha megjelent egy darus autó a városligetben, akkor. E, akkor nem tudta elvégezni a munkát. És azt kell, hogy mondjam, tényleg politikától teljesen függetlenül, hogy az a főkert, akinek a fenntartási feladatai ebben óriásiak, gyakorlatilag politikai ciklustól függetlenül, és az igaz egészen a főkert korábbi és mostani felső vezetésére is, egy hihetetlen felkészült és hihetetlen szakmai csapat, akik pontosan el tudják választani a szakmai feladatot a politikai igényektől, és pontosan tudják, hogy mit és hogyan kellene csinálni, de azzal ők se tudnak mit kezdeni, hogyha kapnak egy politikai utasítást, azzal ők se tudnak mit kezdeni, hogyha kint a, a, a területen ténylegesen egre őket. Tehát eh, nagyon nehéz kérdés, és azt hiszem, hogy azoknak, akik a fából politikai ügyet csináltak most, nem hogy vaskarikát, szóval, hogy akik a fájból politikai ügyet csináltak, óriási felelősség. éve, hogy azért az sem elhallgatható, hogy hát egyrészt maga a látványa, hogy kidől az a fa, az önmagáért beszél, de amikor a, az eredeti, az első írás megszületik, abban egyáltalán nincs utalás politikára. Egy komment előhöz való hozzászólásában később történik ez meg, amire én nem találok magyarázatot. Szóval, ha az ember a főszöveget veszi figyelembe, akkor én tudom, hogy az ördög mindig a részletekben lakozik. De hogy maga a politika egyébként is, ez önmagában jellemző, és aztán mehetünk tovább, ha gondolod, de ha gondolod, akkor ki lehet erre térni még egy mondat erejéig, csak nekem jobban áll, hogyha ilyet mondok, mint neked, aki nem politizál, hogy az eredeti szövegben, az első beírásban, az alapszövegben nem jelenik meg az, amire egyébként a kommentár kapcsán kitér a szerző. Mm, megmondom őszintén, hogy ilyen részlet az hát, ugye ez, ez már az én tevékenységem is, ez egy fontos dolog. Multifunkciós sportpályákkal, telepjátszótérrel, kutyás élményparkkal, promenáddal és kis botanikus kerttel is gazdagodik a városliget, hogy a mai nap veszük az összeset, nem biztos, de kezdjünk bele ez a 17.000 négyzetmé, 17 négyzetméteres játszótér, ez micsoda? Beleértve, hogy ugye itt olyan dolgokról van szó, amelyek jelleg nem ö, használhatók, valamelyik a nyár végéig, amelyik a nyár közepén, valamely az ősz elején lesz átadott, lesz majd átadva, ez konkrétan majd a nyár végén lesz igénybe vehető, vagy birtokba vehető. Mi ez a játszótér? Ja, egy kicsit távolabbról, hogyha ránézzünk erre, mert nem biztos, hogy mindenki naponta jár a Városligetben, tehát ugye az ajtósi dűr sor és a, ahol a troli keresztül megy a ligeten, ugye az icsi közötti területről beszélgetünk, ahol már számos attrakció az elmúlt időszakban is átadásra került, ugye itt mindegyikről hosszan beszéltünk, akár a Vakok kertjéről. Akár az ifjúsági sportpályáról, akár pedig valószínűleg a legtöbb ember által látogatott tegnapi statisztikák alapján a nyitás óta 158.400 ember látogatta a nagyjátszóteret. Nyilván három hónap kiesett itt a Covid-helyzet okán. Tehát ezek a, az attrakciók errat, ezen a területen vannak, és ennek a területnek a további fejlesztése az, amely folyamatban, van, és amit sokan látnak, és láthatnak, hiszen itt um, szintén a műsorban többször beszéltünk róla, hogy elkerített területeket láttak, utakat látnak épülni, és különböző attrakciók kezdenek el kinőni a földből. Ez a közlemény, amiről most beszélünk, ez erről szól, itt van a terepjátszótér is, egyébként közvetlenül a nagyjátszótér mellett. A tájépítész erre a területre álmodta meg leginkább a ligetnek a sporthoz, a játékokhoz, a gyerekekhez, kutyákhoz köthető különböző attrakcióit. És a terepjátszótér az tulajdonképpen, ha most nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor ott kezdődik, ahol a nagy játszótér véget ér, és nem csak fizikailag szomszédos. Ezt, ezt, ezt többé-kevésbé a kiveszem a szövegből, azt árulod el nekem, mert aztán itt el fogunk veszni a részletekben, hogy ez egy korhatáros játszótér vagy sem. Nem, de természetesen ajánlásokat megfogalmazunk erre is, ugyanúgy, mint a nagyjátszótéren belül is e, fogalmazunk meg ajánlásokat, hogy melyik játékokra e, milyen korosztálynak érdemes e, fölmennie, de innentől kezdve azért ez alapvetően a szülők és gondviselők belátására van bízva. Itt is, tehát Még... ez a terapjátszótér ez olyan, hogy biztos vagyok benne, hogy három, négy, öt éves gyerekek is lesznek, de teljes egészében inkább az iskolás, kisiskolás korosztály fogja tudni kihasználni. Nyitva tartása? Nyitva tartása gyakorlatilag folyamatos lesz, tehát e, itt az a cél, hogy... Le este ahogy, lesz világítva? Így van, így van, tehát az egész terület ugye már meg is történt a kivilágításnak a telepítése, tehát a, a ligetnek ez a része, ez korábban egy nagyon sötét rész volt, és több mint e, 200 kandelláber került telepítésre erre a részre, nem csak a ér, nem csak a kutyás van nem csak a e, focipályákhoz, hanem ezen a területen e, már itt vannak ezek a, a világító testek, úgyhogy itt, itt, itt este is lehet e, lenni, ugyanúgy, mint hogy a nagy játszótérnél is, bár ott igyekszünk sötétezéskor bezárni, hiszen ott azért nagyon magasra, e, magasra másznak fel az emberek, úgyhogy ebből ugye mindig vita volt, hogy mi az este, mi a nem este, de azért alapvetően az éjszakai üzemre nincs fölkészítve. Azt kérdezem tőled, hogy számos dolgot értek, egy dolgot biztos, hogy nem. Mi ez a pamtrack pája? pálya? A pamtrack pája, pálya, igen, ezt nekem is meg kellett néznem, amikor először láttam a terveken. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy szilárd burkolattal rendelkező teknő és az ember ilyen Ugye a ligetben mindig ö, jelen voltak a különböző extrém sportok, gördeszkázás, görkorcsajázás és ennek a különböző változatai, és akkor, amikor a társadalmi egyeztetések zajlottak a parkról, amit sokan úgy gondolnak, hogy sose zajlottak, akkor egyébként az extrém egyesületek képviselői jelezték, hogy nekik ez, ez relatív fontos, hogy ö, ezek a facilitások, ezek, ezek a megújuló ligetben is jelen legyenek, velük való egyeztetés eredményeként jött létre az a, az a terület, amit aztán a tájépítész lerajzolt, és amely most van kivitelezés alatt, ahol elsősorban görkorcsolyával, gördeszkával és különböző valószínűleg általán nem is ismert ö, sporteszközökkel lehet majd ö, különböző mutatványokat csinálni. Azt mondja, hogy terepjátszót élt domborzati adottság. igen, igen, és szó van természetesen a fákról. 58 darab új lombos és több ezer cserje. Így van, tehát itt egy komoly zöldítési program is történik, tehát ugye itt megváltozik egy picit a, a szerkezete a ligetnek a korábbiakhoz képest, ugye Sokszor voltunk abban a nehéz helyzetben, hogy fa átültetésekről, vagy fa kivágásokról kellett hírt adni, vagy beszélni. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, amikor fa tudunk uh, számot adni, úgyhogy ezeknek a telepítése is megtörténik. Ez az egyébként, amihez a Városliget módos módosítására volt szükség, mert ezek azok a fák, konkrétan ez az 58 darab, például, illetve a hozzá kapcsolódó, Cserjék, amiket nem tudtunk volna elültetni abban az esetben, hogyha a változtatási tilalom érvényben van, tekintettel arra, hogy ez annulálódott, így ezt is meg lehet tenni. Így most ezeket az attrakciókat nem csak stand projektként lehet átadni, nem egy pamtrack pálya vagy egy terepjátszótér áll a semmi közepén, miközben körülötte porzik a föld, hanem meg lehet csinálni a zöld fejlesztést is. Még mellette. egy... igen ez folyamatban is van. Még egy dolog, és aztán folytatjuk a jövő héten, újabb tematikus kutyás élménypark várja a gazdikat, illetve a gazdi, ez nem az én kifejezésem, hozzátérve, hogy ez a nyár végén lesz, és hozzátérve az, hogy néhány területet leszámítva a Városliget egyébként úgy on general kutyás területként használható. Így van, tehát euh, ugye nagyon érdekes, most mert több mint két év tapasztalatunk van a kutyás élményparkról, és azt kell, hogy mondjam, hogy euh, tényleg egy, egy népszerű attrakció, nekem, nekünk nagyon sok szempontból gondolkodható feladat, mert hihetetlen terhelésnek van kitéve, tehát több mint 200.000 négy lábú látogatta meg az elmúlt időszakban a, a kutyás élményparkot, ami, ami komoly üzemeltetési problémák elé állít minket, hiszen azt a Gyönyörű állapotot, ahogy ezt átadtuk, a füvesített területekkel és mindennel nagyon nehéz fönn tartani, ugyanakkor kutyatartókkal egyeztetve nem akarunk nagy léptékben változtatni a talajszerkezeten, hiszen ha mondjuk kavicsal szornánk föl, akkor lehet, hogy kevésbé amortizálódna a terület, viszont a kutyák a gazdák különböző szervezeteinek visszajelzései alapján ezt kevésbé szeretik vagy szeretnék de a lényeg a következő, tehát a ligetben továbbra is megmarad a szabad kutyázás, csak bizonyos területeken, értelemszerűen a játszótéren, a, e, most majd itt a pump pályán, vagy a terepjátszótéren, vagy éppen e, a sportpályán természetesen tiltva lesz, tehát oda nem lehet kutyákkal menni, de egyébként magában a nagy ligetben továbbra is megmarad a szabad kutyázás, és azzal szeretnénk, és az eredeti, eredeti tervekben is így volt, a jelenlegi Herminaut mellett található kutyás élménypark, amit ne felejtsünk el, hogy szintén egy olyan területen van, ahol korábban épület állt a ligetben, tehát hogy ennek a kutyás élményparknak a terhelését csökkenteni, hogy egy újabb kutyás élménypark jön létre, ez az ajtósi dűrát sorhoz közelebb, úgyhogy most gyakorlatilag két kutyajátszótér kutya kutyás élménypark lesz, Abba bízom, hogy ez pont 50%-os terhelést fog jelenteni az elkövetkező időszakban. Nem mondtam igazat, mert van még egy kérdés. Emlékeim szerint vannak olyan objektumok a Városligetben, amelyeket nem a Városliget ZRT gondoz, és ilyenek a köztéri szobrok is. Így van. Magyarul, hogy a Churchill az nem ebben a szempontból, ebben az értelemben nem a te gondod. Hát ebben az értelemben, jogi értelemben nyilván nem az én gondom, egyébként természetesen a ligetnek egy fontos része. Tegnapi nap délutánján azt jelezték a kollégáim, hogy megtisztították a szobrot, tehát ugye azért egy gondnoki szolgálatot tartunk fönt a ligetben, akik minden nap négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre végigjárják az egész városligetet, és a különböző rongálásokról, anomáriákról, javítandó helyzetekről folyamatosan beszámolnak, illetve ebben az ügyben intézkednek is, függetlenül attól, hogy ez kihez tartozik, vagy kihez nem tartozik. De én úgy tudom, hogy a szobornak a megtisztítása ez megtörtént, ugyanúgy, mint ahogy egyébként 2009-ben is megtörtént. Azt áruld el, de nekem létszíves, hogy a hogy rá akarnék ijeszteni bárkire is, hogy az ottani térfigyelő kamerák egyébként lehetővé teszik-e a nyomonkövetést? Ebben a másodpercben még nem, de hosszú távon egyértelműen ez a cél erről egy elég komoly, elég komoly egyeztetés zajlott és zajlik is a mai napig a fővárosi önkormányzati rendészet és a budapesti rendőrfőkapitányság között, ugye itt a különböző vonatkozó jogszabályok okán, itt a kiépítésnek, a kamerahálózatnak a kiépítésének a... A feladata és a költsége az, ami a Városliget ZRT-nél jelenik meg, de természetesen mi nem vagyunk és nem is leszünk a jövőben sem hatóság, és nem is lesz jogosultságunk a külterületi kameraképeknek a figyelésére. Nincs is ilyen igényünk, ugye alapvetően ezek rendőrségi hatáskörbe tartoznak. Tekintettel arra, hogy a, a korábban elérhető statisztikák alapján azt lehet mondani, hogy a ligetben, Hál' Istennek nagyon alacsony szám, nagyon kevés bűncselekmény történik szabálysértésből, annál több. És szabálysértési ügyekben jellemzően a közterületfelügyelet az, aki eljárult. egy tilosban parkolásokról beszélgetünk elsősorban, és egy, -egy kisebb súlyú szabálysértésről ezekben az ügyekben. A, a, a bizonyítási eljárás jelentősen megkönnyíti, hogyha vannak kamerafelvételek a területre. Nagyon hasonló a modell, mint ami a Margit-szigeten e, működik, tehát itt azért nem egy, e, nem egy erőszakos és folyamatos megfigyelésről van szó, de a fő azok, e, azok követhetőek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, elvás, elköszönök, szervusz! Here. György Javis Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, önök termékmegjelentést hallottak. Közelebb lehet jönni, leülni. A liget is lágeron következik. Az elkövetkezendő percekben Tamás Gáspár Miklós-a fog beszélgetni, vagy ő fog velem beszélgetni, nézőpont kérdése. Majd, ha megtisztelnek, akkor önökkel beszélgetek. Jövő hét ketten origyet bevállalok. Szívemet addig mások előtt Jövő hét magamat neked adom. Szeressél, kedves, te is egy drága kincs vagy nekem. A ketti el vagy, bukik az életem. Te is egy drága kincs vagy nekem. Lehet? Szerelmi párbaj szíveknek csodája ez. A reményvesztettség engemet megmérgez. Régen beszélgettünk a vonalban, Tamás Gáspár Miklós, ezer éve nem beszéltünk. Em, engem nagyon kihozott a sodromból ez a karácsony szálasi hit kép. Nagyon kiborított a tény, nagyon kiborított a hozzávaló viszonyulás, nagyon kiborított az, hogy aki ezt elkövette, az képtelen volt elnézést kérni, és mindenféle oda nem való szövegeket írt. Akire vonatkozott, az nem tudott eltekinteni az aktuál politizálástól, és azért a láncid mostani felújításával kapcsolatos mondatokat is beleszűtt. Én nem nagyon találtam eh, hivatalos eh, tiltakozásokat, talán az MSZP-nél hozzá tévő hogy én szaharok egyébként arra, hogy mások tiltakoznak-e, vagy sem, csak szeretek nem egyedül lenni a sorban, még ebben a magas életkoromban is képes vagyok elbizonytalodni, ha egyedül megyek szembe a forgalommal, független attól, hogyha a belső hangom ez diktálja, akkor ezt teszem, és e tekintetben nem nagyon vagyok más, mint amilyen korábban voltam, és mint amilyennek te annak idején megismertél engem. Milyen és alapvetően vagyok felháborodva, és miután a sorom nagyjából három hónap a tévéműsor is, akkor is, hogyha nem egy klasszikusan lett tévéműsor, azzal a teátrális, vagy azzal a nem teatrális eszközzel is éltem, ilyen eszközökkel viszonylag ritkán szoktam élni, hogy a szüleim hagyatékában nemrég feltalálható sárga csillagot, amit fogalmam sincs, hogy a családomból kiviselt. Azt felvettem, és a tévében most is látható, fogalmam sincs, hogy jó oldalon hordom-e vagy sem, nem is ennek van jelentősége, hanem annak, hogy milyen és alapvetően fel vagyok háborodva, mint ahogy egyébként nem véletlenül, hanem szándékosan különböző címlapokat tartok, a, mint az amerikai filmekben a Frigideremen, és ezen címlapok közé oda tartozik az Orbán Viktort, Hitler ábrázoló kép is, amit a menekült válság idején kapott ajándékba a magyar narancstól, amely nem az én világom, amely lehetséges, hogy egy más ember jogos felháborodását mutatta, de én annak idején is tiltakoztam ellene, és most felmutattam annak okán, hogy én azzal nem értek egyet, mert hogy egyébként az egyik Fidesz közlemény arról szól, a Pistike visszarúgott effektben, hogy annak idején a baliberálisok liberálisok mennyiben nem tiltakoztak akkor, amikor Orbán Viktort így ábrázolta, Elolvastam a korábban megírt posztfasizmus című cikkedet, amit egyébként nem ennek apropóján, de a közelmúltban tettél ki. Ebből én... éve írtam, igen. akkor jelent meg. Igen, a tudom, tudom, éve. tudom, tudom éve. Igen. Oda, van, oda van írva. Hát, Istenem, hát a, a jóbornak is kell idő, ha meg egy igazság van benne írva, amely igazság úgy tűnik, hogy Tendenciáját, rendjét, illetően nem tér ki a sávból, hanem még szélesebb halad. Hát akkor, hogy ez büszkeség vagy nem büszkeség, ahogy szoktam mondani, sajnálom az apropót. Miután beszélgetni veled, e, egyszerre nagy élmény és egyszerre nem könnyű dolog. E, én alapvetően azt követően, hogy ezt itt hosszan elmeséltem, ugye arról van szó, hogy egy a második világháború idején készült fotót, amely sokak emlékezet után. Ut után, de Jövíték abban... Kivíték szálasít a bírósági tárgyalásról, az ügyészek megmutatták neki a Dunaparton, hogy mit csinált. Uh, és ez, ez, a, a, a, ez a fotó, ez lett megmásítva, lett egy biciklisávos történet, feje helyére a karácsonyi került, és az elnézéskérésnek az egyik része az volt, hogy én 7 és vagy 4, 8 és fél 8-5 felolvastam az összes szöveget, tehát a szöveghűség a műsorom részéről megvolt, ezzel most nem húzom az időt, hogy hát valaki ezt elnézte, levették ezzel a maguk részéről adakta tették a történetet, és az aktuál politikai részt, mely szerint Karácsony alkalmatlan, és egyébként is mindenhova bicikli sávokat álmodik, és egyébként pedig a balliberálisok azok nem egy egyfolytában gyűlölködni, ezt ugye még az utolsó a Fidesz.hu-n olvasható, ha pedig nincsenek érvei a tehetetlenségére, akkor lenyilasozza az ellenfeleit, régi bevált bolsevista módszer, legalább az kiderül, hogy a sok tízmillió forint közpénzen alkalmazott város házi propagandák végzik a dolgukat. Ugye így fejeződik be e, a Fidesz.hu oldalán a korrigált szöveg e, a Karácsony Gergelyi pedig úgy, hogy a padavesti Fidesz szerint lehet a háborús pusztítással a nyilas terrorral viccelődni, szerintem nem lehet amikor eléttártam a történetet, akkor te még nem ismerted, azt a menet közben megismerhetted. Ma 2020. június 18-án csütörtökön néhány másodperccel fél kilenc előtt nagyjából 12 órával a történtek után mit gondolsz arról, ami történt, és ami nem történt? Hát ugye a dologban egyszerre két dolog felháborító. Az egyik természetesen az, hogy egy ilyen elmondhatatlan tragédiát, mint Budapest isztulása, az Ostrom és a Holocaust, egy hétköznapi, triviális, érdektelen politikai konfliktus megoldására vagy megvilágítására használnak föl. Ez kétségkívül az ízléstárség és a lelkiismeretlenség csúcsa. A másik viszont még veszélytése. Ez a trivializálása annak a tragédiának, amely Európában és Magyarországon megtörtént 1938 és 1945 között. Ugyanis az, hogy Budapest pusztulása, az ostromban elpusztult emberek szenvedése, a több százezer budapesti zsidó meggyilkolása, egyszerűen egy biciklis kérdésé válik egy közlekedési kérdésé ebben az érdekes grafikai összeállításban nevezik így ez borzasztó és szemben megy mindazzal amit az európai és univerzális humanizmus 1940 óta úgy, ahogy nem Oké, rendben van, ezzel szembe megy. Azt áruld el, drága barátom, édes Én... szívem. Mivel nem megy szembe? Tehát aki ezt elköveti... mondom? Hát. Nem megy szembe a Magyarországi Jobboldali Sajtó és Közbeszéd ö, utóbbi 5-6 évével. Hogyha valaki ma, mint ahogy én vagyok annyira elkismetés, hogy át szoktam tekinteni a bodoli sajtót, hogy valaki elolvassa a, az amerikai fekete kérdésről újabban született publicisztikákat az Origóban, a Mandinel, a 80 a magyar nemzetben és hasonló helyeken, az világosan láthatja, hogy itt az utolsó gátlások is fölbomlottak, és a hivatalos propaganda a legvadállati rasszizmus hangjait hallatja. Következetesen sok szólamban alaposan kutatva és vizsgálva a kérdést, tanaka elfogult módján, és itt nem holmi véletlenekről van szó és elfogult véleményekről, hanem egy egységes kórusról. De egyébként én úgy látom, hogy ezt nem is kényszerítik is senki. Ez nem egy központi határozáson, de ezeknek a publicistáknak a jobb alá értelmiségének az, az őszintén valós meggyőződése, olyan szenvedége hívják ezeket a szekete vadállatokról és kannibálokról és kultúrálatlan ember alatti szörnyekről szóló publicisztikai remek művekben, hogy hogy világos, hogy itt nem valami ártatlan tévedésről vagy is számról van szó, hmm. hanem arról van szó, hogy a kormányzó szélső volt az egyre inkább a valódi színekben mutatkozik meg, és egyébként a neonáci mozgalmak ezeken 45 óta folyamatosan trivializálni próbálják ugye a fasiszta korszaknak a szörnyiséges anyjait, és ehhez hozzá tartozik az idézlen viccelődések végtelen sora amit uh, ugye lehetett és lehet látni. Jó, tehát azt feltételezett, hogy ez a fotó eredetileg várjunk de, Ez a fotó eredetileg abban a formában, ahogy fenn volt a budapesti Fidesz Facebook oldalán, volt akinek tetszett. Hát bizonyára volt akinek tetszett, például annak, aki közölte. Az már épp elég. Tehát elég Mekora jelentősége van annak, hogy aki ezt közzétette, történelemből mennyire volt tisztában azzal, hogy ez a kép eredetileg kit és hogyan, milyen körülmények között ábrázol? Ezt mindenki tudja, ennek semmiféle. Ez, ez evidencia? Ez az egyik legkönnismertebb fotó a magyar történelem. Úgyhogy ezt mindenki tudhatja, és hát nagy különben, még ha tudatlan is, akkor is a kontextusból világos, hogy van szó. ugye azt mutatja uh, a kép, hogy mi volt a eredménye a magyar fasizmány. Rendben ez van, de az azt árult el nekem, el, hogy mit mutat az a tény, hogy miközben a szöveg módosul kicsit, a közben a kép lekerül. Tehát a kép lekerül. Hát ez jó, persze, hát természetesen kellemetlenül alakult a dolog, mert karácsánat tiltakozott, és nyilván egy csomó ember fölháborodott miatta, akkor leszették, ez nem érdekes. Ez hát, a tánc, nem ez a tánc szered része? Leszették, a, ami érdekes az, hogy fölte. Azt értem, efelelően nincs kétségem, de én azt kérdezem, tőled, hogy a levétel szól-e bármiről? Há, azt hát is megmondom, fokásos. de, de várj egy pillanat, de, de, de, de, de, de, de, de, de várjál. tűnik az, az a logika, ami alapján te beszélsz, abban el fog jönni az a pillanat, amikor ezt a képet nem veszik le. Még az is lehetséges. Nézd, ez, ugyanakkor nézd, ugyanakkor ez egy józan ö, ö, ö, politikai PR üzemmenet, de hogyha egy üzenetet, amit föltesznek valamilyen okból, nem szeretnek annyira nézni, akkor leszedik. Ez nem elvi kérdés. Az, hogy milyen irányból próbálkoznak szüntelenül, és milyen irányba próbálkoznak szüntelenül, az viszont az egy állandó tény, és ezen a kisebb balesetek, vagy visszaesések, vagy problémák nem változtatnak semmit. Ez nyilván nem tetszik az embereknek, mert ezt túlzásnak érzik. Uh, még azok is, akik ugye uh, jobboldaliak, nyilván azt hogy na-na-na, azért ez uh, de bár ez egyébként teljesen inadekvált álsorgulás, mert ez sokkal többől, és sokkal borzalmasabból van szó. Uh, és uh, szóval mondom, engem ez nem foglalkoztat, hogy uh, hogyan próbálják a Damage Control módszereivel uh, enyhíteni az esetnek keletkezett apró kárt. Nem ami érdekes az az, hogy... De közfelháborodásról akkor, amikor levették, még nem lehetett beszélni, akkor még néhányan tették ezt csak szóval. De hát nézd, ezt egy tapasztalt piáros azért föl tudja mi érdeni reakcióból is, hogy esetleg itt túlmentek egy hatalmat. Oké, okay, a tapasztalt piárosnak mi érdekes. az elkép... Ez elkér... nem érdekes, ez nem érdekes, ez nem érdekes. Az egész nem érdekes. Hanem a, mi az érdekes? Az az érdekes, az az érdekes hogy, hogy egyrészt Budapest pusztulása az ostromban Magyarország megfigyelését és gyalázatát tréfára használják fel. Én önmagában is egy elég érdekes politikai és pszichológiai állásfoglalás és nyilatkozat, ahogy tetszik, balbonás. A másik pedig az, hogy képesek a legreptendebb dolgokat felhasználni azért, hogy egy alapvetően másodrangú kérdésben, nem lényegtelen, de is másodrangú kérdésben, hány bicik szinszább Budapesten, képesek erre az Ostrom, a Holocaust, a második világháború, a pusztulás képeit felhasználni. Nincs gátlás. Nincs gátlás. Nincs ízlés. Nincs esztétika. Nincs morál. Nincs mérséklet. Nincs modor. Nincs tisztelet. Nincs emlékezés. Nincs gondolat. Csak a puszta hatalmi akarat, és az végtelen ostobaság. Ez van, hát ez rendkívül hanguló. De vitre után szabadon erre iszik a vendég? Tehát sokan vannak, akik erre isznak? Nem, én szerintem ez nem egy sikeres akció. Viszont azt látom, hogy a és hát nem mostan látom, hanem 30 ére látom, hogy a rasszista, sovinista, kirekesztő, embermegvető, homofób, nőgyűrölő szövegekkel milyen sikereket lehet elérni. Milyen sikereket? Mi... Hát semmi nem változik. Ezek a hangok először megjelentek 1989-90-ben, akik akkor azt mondták, hogy ez szörnyűséges és veszélyes, azokat kinevették, és ö, én magam is időnként Túlzásnak tartottam, és íme itt van, teljes pompájában, és teljes diadalában ez az egész dolog, ahol nem létező menekült a választásokat lehet nyerni, és ahol a cigányelőnes előítéleteket a legmagasabb pódiumról lehet hirdetni, alkotmányellenes és törvényellenes nyílt uszítással. Mindegy, szóval ez megtörtént már, mert önök kell tartani, itt nem veszedelmek vannak, a veszedelem rég bekeretkezett. Amitől féltek az emberek 89-90-ben, az égesség megtörtént. Nevezetesen? Az, hogy az országot a szélső oldal vezeti szélső jobboldal irányban. Én nem fog bonyolult történelmi fejtegetés ebből kezdeni, nem is állna nekem jól. De ha azt kérdezem tőled, kísérle egyszerűsítve, hogy ez egy ilyen ország, arra biztos nem azt fogod mondani, hogy igen, vagy igen? Nem, nem. Egy, egy külön Különben sem magyarországi specifikus. Ez másodt is, másodt is elég nagy mértékben így van, és kétségkívül, mit tudom én, Zsaes Bolsonaro, kétségkívül veszedelmes, Orbán Viktor, meg mit tudom én, rengeteg helyen vannak hasonló rendszerek, és ilyen hangok, Hát ugye jelen pillanatban a lengyel elnökválasztáson a jobboldal jelöltje, a Duda hivatalban lévő köztársági kijelentette, hogy a, az LMBT csoportok tagjai azok e, nem emberek, e, és hasonló dolgokat lehet tapasztalni a világon mindenütt. Tegnap előtt tiltotta be a Gender Studies a román Szenátus. Szóval ezek a dolgok, amik Magyarországon történnek, ezek történnek máshogy is, és ebben semmiféle magyar specifikum nincsen, Magyarországon uh, rengeteg uh, derék, humanista, fölvilágosodott, türelmes, uh, jószendékú ember van, aki ezeket a dolgokat nem szereti. Nem, ennek semmi közelítjön a nemzeti karakterhez. Ezek világjelenségek és európai jelenségek. És uh, hát Magyarországon történetesen nagyobb sikerrel, nagyobb formális sikerrel, mint meg Kevésbé burkoltan. De ezek részletkérdések. A trend minden tudja meg. Mit kell ilyenkor csinálni? Azon kívül, hogy én felháborodott meg felhívlak téged, de. Hogyhogy, hogy mit kell csinálni? Azt kell csinálni, amit ilyenkor mindig csinálni kellett, és csinálni kell, több-kevesebb eséllyel és több-kevesebb szerencsével, és kilátással, hát ellen kell állni. Ellen kell állni, hogyan? Hogyhogy, hogy, hogyan? Hát azon kívül, hogy miért beszélek. Intellektuálisan, irodalmilag, publicisztikailag, euh, médiailag, politikailag, euh, szervezetileg és pozitív ebben hatalmilag. Menny hatalmilag hogyan? Hát úgy, hogy, úgy, hogy a tisztességes elők átveszik a hatalmat, ne aggatályozzák a fasikból. Figyelj, itt koronavírus járvány idején elmagyarázták, hogy a 65 év feletti egyébként is különböző alapbetés, alapbetegségekkel rendelkező emberek miért kell jobban úvni, mert hogy őket jobban megtámadja ez a vírus az, aminek kapcsán mi beszélgetünk, azokat ki, azok közül kiket támad meg jobban? Hát, Van-e veszélyeztetek? Nagyon, nagyon alapos statisztikák vannak, ezt jól lehet tudni. A, van a, a, a fai és etnikai és nemzeti előítéleteknek egy ilyen régi állománya, gondolasz állománya, eszmállománya, amely Hát ami ilyen Oké, okay, rendben van, van, de tételezzük fel, hogy ilyen emberek is hallgatnak, most minket vagy inkább Jó. téged. Azok most, mit kezdenek ezzel a beszélgetéssel? Hirtelen a fejükre csapnak, és azt mondják, ah, ba meg tévedtem. Nem. Nem. Ez a beszélgetés nem arról szól, hogy a soviniszokat és rasszistákat meggyőzzük. Olyan beszélgetésekre szükség van, de ez nem az. Itt pusztán csak jellemzem a helyzetet, és nem akarok. És az, az előbbi az te... hogyan zajlik? Az milyen tanfolyam része? Micsoda. Hát a rasszistáknak a meggyőzése arról, hogy rossz oldalon mindjárt haza ad fel, fel, fel, az előző gondolatmentet. E, e, és tehát ezek, ezekről jól lehet. Ezért az idősebb nemzedék fogékany ezekre a hagyományos előítéletekre, a fiatalabb nemzedék között eléggé erőteljesek, elég erőteljesek, ahogy tetszik a modern fogi előítéletek, a fekete ellenes, iszlamofóbiás, arab ellenes. Dolgok a szélső jobb oldalon, ami a közéleménynek egy, jelent, nem a többsége, de egy jelentős része, ott viszonylag kevés közösség van tulajdonképpen az időseződnözélik hagyományos előtéletét és a fiatalok neofasizmusa között, ez a cigány kérdés, amely egységesen, abban kapcsolatban cigány jelenség nagyjából egységesen jelenli az összes korcsoportot és társadalmi csoportok Magyarországon. De ő ő most jön az a kérdés, hogy, hogy, hogy működik a tanfolyam? A, ő nem hiszem, hogy tanfolyam. Hát most arról volt szó, hogy ez egy másik dolog, amikor a rasszistákat meg kell győzni arról, hogy rossz oldalon állnak. Hát természetesen ebben, ebben, ebben nyilvánvaló, hogy... Mitől jön rá? Történeti és történeti Hogy szorál, mitől jön erre hogy, rá? Hogy nagyon jó lehet magyarázni, hogy a rasszizmus miért helytelen. De hány embert el már meg? Sokat. Igen? Nagyon sokat, igen. Ezek utcai beszélgetések? Nem csak. De akár az ezek is? Televíziós, ezek televíziós szónoklatok, írások. És te látod azt, ahogy valaki megtér? Igen. Mert megírja? Igen. Ez fontos. Ez, ez mindenféleképpen igen. fontos. És mi? A hatásfoka nem nagy, de létező. Létező. Azt kérdezem tőled, hogy az idő előre haladtával hogyan tekintesz erre a jelenségre már, mint ahogy öregszel? Pont úgy, mint fiatal koromban. Nincs változás? Hát, hogy mondjam, többet tudok a dolgokról. Van-e benne csalódás a tekintetben, hogy nem szűnt meg, vagy ez a világ vele járul? Van. Van, ez naivság részemről, de van kicsi kívül. Én is azt képzeltem, mint előttem számos nemzedék, az édesanyám is mondta nekem, minden nemzedéknek megvan a maga nagy csalódás. Vigyul, Amikor a... ő 1945-ben felszabadult, akkor azt gondolta, hogy azt a tanulságot vonják le a, az emberek mindenütt, hogy a nacionalizmusnak hasonlóan a halálba vezet, és ennek az első jele az lesz, hogy megnyitják a határokat. Szegény édesanyá, 1945 és 1985 között nem is járt, 20.000 határokat lezárták. Úgyhogy ezért uh, meglepte. Az gondolta, hogy többet nem lesznek útlevelek, mint vízumok, Végül határ, határok. Végül... Elkonsz, Úgyhogy minden megvan a maga csalódása a mi nemzedékünknek is, és igen én is azt gondoltam 89 körül, hogy, hogy hát láthatólag, hát lát, látva a demokráciáért lelkesülő tömegeket, hogyha nem is tökéletesen, de azért az emberek rengeteg mindent megértettek, levontak bizonyos következtetéseket és tanulságokat, és az élet, ha nem is lehet jó, meg nagyszerű, de azért elviselhető, nyitotta több lehetőség, stb. Végül az aktuál politika irányába véve, azt kérdezem tőled két kérdés. Az egyik az, hogy az természetes jelenség-e, hogy fajsúlyos és fajsúlytalan dolg egymás mellé kerülnek, és akkor amikor erről a fotóról van szó, akkor pillanatok alatt előkerülhet Pápai Gábornak a karikatúrája, vagy a Magyar Narancs címlapja, vagy Kórós Lajos videója, olyan dolgok, amelyekkel elvileg talán, de talán elvileg sem összehasonlítható az, aminek kapcsán beszélgetünk, és ezáltal új lesz relativizálva a probléma, hogy Fiala úr, Tamás Gáspár úr, miről beszélnek, hiszen ezek Tamás a... Úr, nekem akkor csak Tamás úr, hogy létezik az, hogy ezt önök ilyen fontosnak veszik, amikor a korábbi esetekben vagy nem voltak felháborodva? Vagy... Hadd mondjak erre valamit. Ez ugye nem igaz, mert a hordere ennek más, de kétségkívül az jó, hogyha a bírálók hitelesek, és nem követtek el ha kisebb, de azért mégis hasonló jellegű hibákat. Én ebben a dologban jelentem, ártatlan vagyok, mert hosszan, egyébként az ellenzéki kommentelők nagy elkesördésére és haragjára kikértem magamnak a legkülönféle gyalázatokat, amelyeket az ellenzéki pártok, politikusok és mások elkövettek, Bangónétól kezdve, Tordai, Bencéig és nem tudom, kicsodáig ezeket mind kiosztottam a különféle cikkeimben. A 24hu hún lelepleztem a Kövér Lászlóval kapcsolatos rágalnak hazugságait és valótlanságait, amelyeket az ellenzéki médiák szünet nélkül terjesztenek, általában fű alatt, és a, a, a szociális médiák elsősorban kövér László kommunista volt. Kövér László sose volt kommunista, mert semmilyen Minden esetre én igenis azt gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy a bírálók Elkölcsileg, hát ha nem is támadhatatlanok, de azért ne legyen. Jó, van egy alkérdés, azt mondtad, hogy ennek a hordereje más. Hát persze. Hát persze. Ugyanis mondom, hogy két, két párhuzamos és összefüggő bűnt követett el, aki ezt közzétette, és aki a közzététet engedélyezte, egyrészt viccet csinált a szüleink és nagyszüleink iszonyatos tragédiájából és pusztulásából, ami megbocsáthatatlan. Nem bicikli sászkérdés az Ostrom és a Holokahuszk és a másik vilákháború, nem bizony. Másrészt pedig, hogy ezt a nemzeti tragédiát felhasználta egy triviális ügyben arra, hogy egy bevigyen egy pontot ö, a számára ellenséges, ellenzéki fővagármesternek Budapesten. Ez aljas, ez közönséges. És ugyanakkor tiszteletlenség Magyarország és a magyar nemzet tragikus történelme. Irán tiszteletlenség. Végezetül, de nem utolsó sorban bocsánat kérni ebben a szférában, amiről beszélünk nem lehet? Őszintén szólva ez teljesen közömbös. Az, hogy valaki őszintétlenül vagdalkozik, vagy őszintétlenül bocsánatot kér, e közötti különbség, valamennyi valamennyien tapasztalt emberek vagyunk, nem nagy. Bocsánat, kérés, egy útvaríjasabb dolog volna, mint hogyha valaki visszatámad egy ilyen esetben. Oké, okay, záró el kérdés. Voltál, e, mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van? Semmit. semmit. Majd tehetségesebb pr fognak alkalmazni. Lehet, hogy egy segédmunkatársát el fognak bocsátani. Az neki elég. Ötével ezért is ezt mondtad volna? Ja, azt hiszem, a, a, az igazság az, hogy nem ennek a kis piárosnak a hibája, aki ezt elkövette. Nem is tévedett olyan, nagyot csak egy kicsit. Hát azt mondták, hogy a koronavírus járvány után semmi sem fog folytatódni úgy, ahogy előtte volt, ez most éppen nem úgy tűnik. Jól hallottam, haha. -ha. Köszönöm. Szia. Viszont hallás, szóval. Tamás Gáspár Miklóst hallották. ha, -ha. 061 061-877-0877.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 Nem muszáj megszólalniuk, ha nem szólalnak, meg ugye a misor 9 órakor véget blutige Hand, die Pölyöccsen. Pölyöccsen. Das war das Letzte, was wir von ihnen Pölyöccsen. Pölyöccsen. Jogergat. Es Hitler. Sie Oft stürzten sich auch Häftlinge, die ihnen zugefügten Qualen nicht mehr ertragen konnten, diese Wand hinunter. Die SS nannte diese Verzweifelten mit grausigem Scherz falschem Drei Männer, die vor Hunger erschöpft waren, schrie ein SS-Offizier zu: der auf die Leichen vor zerschmetterten Häftlingen deutete. Da habt ihr Fleisch genug. Fresst. Null hat eh, null jó reggelt! Üdvözlöm fiala úr! Én nélséges felháborodásom szeretném kifejezni az ön által bemutatott két iránt. Nagyon szomorú, hogy még mindig ilyenek történnek. Sajnos nekem is az életem elvették az zsidór miatt. 061-877-0877 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hello. Jó legyen, kívánok, nem ide tartozó téma de mindent, amit a Ha nem veszik rossz néven, most nem ide tartozó témákkal leszámítva, hogy még 10 másodpercünk van hátra, és akkor visszaszámolok, nem foglalkoznék. De hálásan köszönöm, hogy ezt előre elmondják. 061-877-0877 először. Van az úgy, hogy egy műsor elviszi a hét, és önök már nem tudnak mit hozzátenni, elvenni, meg nem szeretném, ha elvennének belőle. Ma a 2020. június 18-a van, a műsor szempontjából úgy tűnik, hogy már volt. 5 perc múlva lesz 9 óra. Ez a kifejeheti minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és a netezők mi a tv már elköszöntem. Minden a kísérleti műsor minden nap utolsó adás, ha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap is találkozunk. 061 877 0877 másodszor. Die Mütter zitterten und fragten, was mit ihren Kindern geschehen würde. Die Aufseherin ging zur Baracke. Györegettel, az ottos egy tűrhetetlen. És nagyon jó beszélgetés volt a gazsival. Györegött. Jó jó Halló? Györegött. Biaberett, csaba vagyok. Több ilyen beszélgetés kellene. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha lesz kormányinfo is élő, tehát nem netről, valaki megkérdezi az újságírók közül, hogy a vezetők kormányfárnak a Budapesti szervezetek ilyen képet felrakta? Elnézést, mi jelentősége van ennek, amikor eltelt már több mint 12 óra, és a Fidesz.hu valamint a fővárosi Fidesznek a Facebook oldala is megmondta azt, amit ezügyben meg akart mondani. Mit De lehet egy de ez nem lesz ennél gyalázatabb. Na jó, de hát ez így ilyen. Na ez van, tényleg. Hiába mondta a gazzi, hogy nem elreítik a vendég, elreítik a vendég saját. Jó reggelt! Jó reggelt, Sziala úr! Hát én uh, homorú vagyok, hogy ez ma megtörténhet. Nem felháborodú vagyok, szomorú vagyok. Tudomásra vettem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A magyaroktól csak az életeket vették el ez a probléma. 061-877-0877 Senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mészségesen felháborít a kép, és borzasztóan elkeserít, mint Karácsony Gergely, mint pedig a budapesti Fidesz reakciója és hozzáfűzése, mindkettő borzasztó. Erről ön is beszélt a legesleg elején a műsornak, mindkettő elfogadhatatlan. A maguk kiterjesztése miatt nem. Értettem you a good nincs aki telefonál a műsor talán a második vagy harmadik leghargatottabb műsor volt az elmúlt időben a koronavírusi járvány idei hallgatottságot idézi már csökkenőben van tehát már többen eltávolítottak. Ilyenkor az emberben mindig van valami katarzis vágy. arra, hogy lesz egy telefon, amely a maga nemében mindent, többet, mint amit előtte elmondtak, meg megzenéltem, meg megképesítettem. Erre néhány percig még lehetőséget adok, reményem, hogy ez bekövetkezik cseké. Häftlinge, die geflüchtet waren, wurden ins lager zurückgebracht. Mélységesen szomorú vagyok. A tegnapi napom nagyjából elment ezzel a telefonálgatásokkal, amelyekről itt most nem számolok be önöknek, mert nem a nagy nyilvánosság elő zajlottak. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok, teljes mértékben együtt érzek és értek az ön által hangulattal. Szomorú és elkeserítő, hogy itt tartunk. Köszönöm, hogy Őreget. Jó reggelt. Jó Kívánok, Fialaut. Én is tiltakozom a kép ellen, a Fidesz magyarázata ellen, mindenben egyet egyetértek önnel, és Tamás Gáztár miklós is gyakorlatilag, igen. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. kívánok! A öregeknek a kiállásával kapcsolatban, hogy Abba, medua afahad lo Otanu. otanú? Medua afahad Otanu. shomé otanú? Ain lánu tíkvá. Ain ein tíkvá. Ain lánu tíkvá! Medua afahad lo shomé otanú? Medua Ima. Aba. Yeishlanu Tikva. Ima. Abba! Ima. Abba! Madu avachad lo otzer otanu. Madu avachad lo shume otanu. Ein lanu Tikva. Ein lanu Tikva. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mikor. Uh... Elnézést, ön már telefonált? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem, nem az ügyben, hanem ebben a riportban nekem a legszomorúbb haha. ha Tamás Gászpán Miklós nem igaz, hogy a téve is ezt mondta volna. A kérdés elhangzott, nem véletlenül. A válasz elhangzott, nem véletlenül. Jó reggelt! Jó kívánok! Minden szmúzolás nélkül én csak köszönöm a mai adást és ez is. Reggelt. A magyarok reggelt! A Azt mondjam, megmondtam a... önnek, hogy egyszer telefonált. Itt mindenki egy kör, egy menet. Ön is. Ha ők nem hozzák akkor én Jöreget! Jöreget kívánok! Mit hallgattunk a háttérben? Ez József Cavirul Mauthausen. Jó reggel kívánok Üdvözlöm fiara úr. Jó reggelt. Mérhetetlenül meg vagyok ö, döbbenve a mai műsorán. Olyankorú vagyok mint Ön és azt gondolom legnagyobb baj a közöny. Minden jót. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt szeretnék kérdezni, hogy a mondjam, hogyha önt eddig nem szedték ráncba, akkor ezt arra kérem, hogy ne bízza rám. Ma 2020. június 18-a csütörtök van, ami szempontjából lassan volt, 8 perccel múlott 9 óra.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 Am 1. zum 2. Februar 1945 kam es zum Ausbruch russischer Häftlinge im Lager Mauthausen, das als Mühlviertler Hasenjagd traurige Berühmtheit erlangte. 419 Häftlinge überwanden die KZ-Mauer. Fast alle wurden noch in derselben Nacht erschossen.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 Reggett. Az én nagy kapám két világháborúból. Jó öreget. Öregelt Jó reggelt, nem fontos. Csak az operatőr miért nem szólt, hogy be van. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos, a fontos talantól. Ilyenek következménye, amit most hallanak. shit 3 perc, bárki más, bárki egyáltalán. Mert ne, nem voltál, most, most lehet hallani. Most lehet hallani. Halló! A helyzet az, hogy nem kerültél adásba, úgyhogy ha meg akarod ismételni, akkor még néhány másodperc van, egy egész perced van, hogy visszahívjál. Hát egy 0877, ha gondolod, még néhány másodpercet van Tibori, visszahív. Hát akkor ki fogunk ebből maradni, úgy tűnik. A 2020. június 18-a van a műsor szempontjából volt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még 4-8 előtt találkozunk. A két időpont közötti elérhetőségem dörö.kisdkisermindoktor.fialajános a nevem kukac.gmail.com Viszont hallásra.